Раїса Іванченко «Зрада, або як стати володарем?» Український центр духовної культури. Київ, 1996 рік. Читає Галина Долгозвяга. Українська письменниця, автор історичних романів «Клятва», «Гнів Перуна», «Золоті стримена», у цьому епічному творі вводить читача в атмосферу життя східних слов'ян у IX столітті. Поряд з державцями, що стояли біля джерел Київської Русі, тут діють володарі Болгарії і Моравії, Візантії і Хозарії. У романі відтворено як факти історії, так і соціальну психологію тих часів. язичницькі вірування наших предків, болісні процеси прилучення їх до християнства – Образи перших слов'янських просвітителів. Оглавок перший. Дев'ятий вік. Хоробрі замисли ведуть ваш ум на подвиг і слова о полку Ігоревім. Усе почалося з бурі. Верховний Бог всього сущого на землі і на небесах, рід, важко сів на білих хмарах, і покликав до себе синів і синовців своїх зухвалих молодих богів Перуна, Свіртовида, Хорса, Стрибога, дажбога Ярила, Живу, Ладу, Лелю, Мокошу, а також Сімаргла, Радогоста, Чорнобога та ще багатьох інших кумирів людських, на честь яких по всій землі Слов'янській усі племена ставили ідолів. Верховний владика Слов'янського світу не покликав до себе лише свого дядька Велеса, який з правіку випасав табуне худоби то в далеких горах, то в степах, то за широкими ріками на луках. Не покликав, бо цей одвічний трудівник спрадавна займався своїм господарством – був задоволений набутками і пошануванням ратаїв, і не втручався в політику. Як і старезний коваль-сварог, що ж до молодших богів, то чого тільки вони не творили? Видавалося, що вони вже зовсім забули, якого роду племені і хто їхній батько. Скрізь пхали себе в кумири, насаджували свою владу над племенами, змушували їх ставити собі пишні капища, кидати до них своїх ідолів злато і срібло, приносити свої льону, пурпуру, шовків, приганяти до требащ і віддавати волхвам-чародіям для жертв худобу, створювати і отримувати охоронні дружини. І все те вони робили для утвердження власного імені, жадоби поклоніння. А він, старезний, сивілий рід, з обважнілим тілом з ломотою у кістках, совався собі, на оболоках, печах вдовольнявся багатою трапезою, м'ясом і хлібом, медами й сирами, які завжди готували слов'яни для нього і для рожаниць матерів, та й не угледів, як молодші боги відтрутили його від капищ, відтіснили з душ людських, залишивши йому лише теплу чарінь. Тепер, бач, вони главенствують у родах і в племенах, заполонили всі вершини гір, лісові нетрі. Річки й озера, Луги й поля. Взяли в руки свої мечі і брязкають ними, нацьковують племена на племена, освячують своїми іменами братні кровопролиття, знесилюють озлобленням слов'янський люд. Особливо викликав обурення молодший син рода Перун, якому бог отець вручив громову колісницю, вогненний меч. І стріли блискавиці. Тепер у багатьох родах слов'янських Перун став головним кумиром. Тепер він сам неподільно повеліває діяннями полян на Дніпрянських. О, люди, слабкі іниці створіння, яка коротка у вас пам'ять! Радо йдуть за тим Перуном, утверджують свою силу на землі мечем. Забули мудрі настанови престарого отця земного, не мечем а багатством, добрами своїми має утверджувати себе народ. Хмара оболока, на якій сидів рід, ойднулася від гніву, що кипів у серці верховного володаря світу, підстрибнула вгору, за тим попливла вниз. З його очей потекли гарячі сльози, і з хмари на землю линули дощові струмені теплої води. А люди на землі зраділи, Вибігали із своїх хиж і домів, витанцьовували, приказуючи «Дощику, дощику, припусти, припусти, зварю тобі борщику у новому горщику, тільки сійся, родись». Люди дякували старому родові, обіцяли щедрий обід. Отже, є ще в нього сила. На душі урода стало спокійніше. І коли враз підпливла до його білої оболоки велика чорна хмара з колісницею-громовицею, на якій гордовито стояв, обіпершись на стрілу-блискавку, широкоплечий, гнучкий у стані красень перун громовержець, коли від його золотисто-вогненного волосся засліпило очі, старий рід тільки вдоволено потер руками. Далебі, біладний син у нього!» Недарма полюбився людям, хоч вони на ідолах своїх зображують його вусатим статечним мужем у шапці з крисами. Бо не бачили, визнали тільки за силу і справедливість. Та інші родові діти боги, хоч і не зовсім щиро, все ж визнають Перуна за старшого над собою. Його кров, його краса, і вдача у Перуна його молодецька. Ач, як блискає очима вогневицями... Раду вітаючи отця свого рідного, перун нагнувся, підхопив повіддя баских білих коней, що були запряжені в колісницю хмару, вихором промчав довкола білої оболоки, на якій висідав рід. Гнучко хитнувшись у колісниці, метнув вогненну стрілу над батьковою головою. Старий вітець від несподіванки затулив долонями обличчя. Ору ага. Гримнув, трохнув у небі, розсипався тріскотливою луною вітальний сміх громовершця. Його підхопили інші боги, що вже погойдувались на своїх оболоках довкола рода. Над землею враз стемніло, а небо гриміло і спалахувало. Шквально свистів вітер, що його наганяв стрибок, підкидаючи важкі хмари. На землі бралося на бурю. «Куди ти нас женеш, стрибоже?» – мерзлякувато куталася в смугасту верету Лада і незадоволено поглядала з півдовгих темних вій на свого брата, бога вітрів. «Я боюся, адже під нами море. Коли б ти сестрою оглянула всю землю слов'янську, як не зараз?» Під пер білим крилом небеса веселоокий стрибог. «На морі ж немає слов'янських земель», – куталася у козяче корзно дочка Лади Леля. «Що ви?» – поважно відкинула за спину кінчики шовкового повою стара богиня життя жива. «На побережжі цього холодного моря сила силенна племен слов'янських, могутніх і відважних ратаїв і воїв. Сусідні народи їх нарекли велетами. І море нехолодне також давно назвали велетенським. Дивіться, як вони зараз зустрічатимуть моїх вістунів ластівок, адже зараз весна». Жива засунула за широку порожню пазуху білої ляної сорочки, зморщену від довголіття руку, і метнула жменні чорний грудочок. Зараз вони розкрились, перевернулись, і вже ціла зграя білогрудих посланець весни гонула на землю. «Ах, яка краса!» – провела ластівок поглядом Леля. «Ах, цитьте!» – невдоволено буркнув рід у білу кошлату бороду. «Зібрав сьогодні вас, діти, у поважній справі, але бачу не всіх. Де Кривичанська тітка Мокоша, Де і Дреговицький, і чому немає Чорнобога?» «Ха!» – кинув стрибок і закотив очі під лоба. «Їм не до нашого віча, у них своє, весна ж нині». Хтось пирснув кулак. Рід грізно зиркнув бік зухвальця і повів мову далі. «Зібрав у поважній справі». Про Перуна хочу мовити. Особисто про нього. Про мене, тріпнув огнистим чубом Перун. Хіба я в чомусь завинив? Велика твоя вина, сину. Велика. Скаржиться на тебе, брати твої. Через твою самовпевненість і твоє зухвальство народ по Дніпров'я став забувати своїх істинних богів. Твоїм зухвальством і чистолюбством перейнявся і твій братець Хорс. «Наставляєте вухо і дослухаєтесь до мудрості інших богів, самозванців, які навчають людей утверджувати свою владу над подібними собі. Ну, скажи мені, навіщо слов'янським племенам, котрі осіли по Дніпру, й Дунаю, навіщо їм тримати в руках твій меч і розчленовувати свої землі на окремі держання їхніх князів? Час такий настав, отче. Такий уже час, відповів Перун. «Час? А що за час нині?» – ніби аж сполошився рід. «Дев'ятий вік. Так люди лічать. Від народження Христа». «Не згадуй мені цього самозванця», – гримнув рід. «Скажи краще, скільки це від сотворення світу?» «Від сотворення з часу, коли дід Сварог і його брат Саваоф розділили тьму і світло і витворили земну твердь, вважай». Уже шість тисяч триста літ із якимось там гаком. Ох, час і справді уже не молодий, зітхнув Рід. Час новий, отче. Племена групуються в Союзи, створюють свої держави. Греки і ромеї давно вже зміцнили свої держання на землі. Навіщо мені чужі племена? Ти мені про наш, про слов'янський люд скажи. Скажу. Слов'яни на Дунаї разом із болгарами Уже утворили свою державу Шарпають ромеї візантійців І стається і німецькі імперії У землях привіслянських Розживаються ляхи-поляки Чехи-слов'яни і морави Свою державну силу ставлять На землях подунайських На Подніпрові піднімаються Руси-поляни Скоро свою могут скріплять у державну силу Але... Зупинив рід промову Перуна. «Цей люд, який віддавна схилявся перед нами, забуває нині шанувати своїх найдостойніших, найзаслуженіших богів. Ото тільки Перуну й кладе требе. І ти, Перуне, і ти, Хорсе, потураєте цьому в своїх уділах». Розгніваний рід блиснув сивими, крицевими очима в бік Хорса сонця, але той повернувся до нього іншим боком, і це вже було усміхнене, лагідне обличчя бога Ярила Древлянського. Бо сонце слов'яни завжди іскрі шанували й любили. Та рід не вгавав. — Де капища родові і рожаницям? — На печі! — тихо. Але щоб почули всі, проказав білочубий вітрогон пустун стрибов. Довкола пирснули сміхом. — Ось як! Ось! спалахнув Рід. «Ось яка шана мені від дітей, а що вже казати про підвладний нам люд? І все це через витівки Перуна. Я тобі довірив найголовніше вогненну зброю і непереможний меч. Я тобі віддав право на продовження життя на землі, а ти...» Рід по-старечому закашлявся. Затряслись його зігнуті плечі. «Вітець, даремно сваришся?» «Я роблю все, щоб люди у Полянській землі і в інших землях карбували свій слід на тверді, щоб він не згубився серед інших племен і народів».